Och du är lika välkommen idag som alla andra gånger. Det skulle vara tyst om jag satt här helt ensam. Men du är ju känd för att du vill gå till botten med saker och ting. Du vill ju gärna luska och leta och få reda på sanningen. Och ibland kan sanningen vara en makaber historia. Mm. Ja, du skojar inte. jag Bokstavligt talat, det gör vi inte den här veckan. Det är fullt blodigt allvar av märkliga anledningen. Och Det är inte utan att man, man känner sig väldigt besviken, frustrerad över de ledtrådar vi har funnit i sökandet efter veckans upplevelse här och samtalet vi ska ha så... Blev det, ja, ungefär vad jag hade förfarat, men eh, ja, inte riktigt vad jag kanske hade förhoppats i alla fall. Det är väl ganska fascinerande. Vi har tittat på en komedi till idag och jag har inte hört dig så här allvarlig på, äh, jag vet inte hur länge faktiskt. Vi brukar vara betydligt lättsammare när vi pratar tunga dramor och liknande. En komedi? Och du låter så här låg och så här frustrerad och så här irriterad. Och jag misstänker att det kan bero på att källmaterialet till dagens film, det som den har tagit och försökt lyfta in i den moderna eran, det är ett källmaterial som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Ja jag är ju väl bekant med källmaterialet det vill jag säga det är väl inte en favorit franchise från min sida men där finns så mycket spännande och roligt och charmigt att och, och, och få uppleva där och rent filmskaparmässigt så tycker jag de är riktigt härliga att och, och, och titta närmare på också. Och sen så naturligtvis på grund av huvudrollsinnehavaren i den, den gamla filmserien där som... Ja, även om han var extremt motvillig till att göra den här rollen och dessutom bara fortsätta film efter film med dem så levererar han någonting så speciellt. I bara skådespelarprestationen och blotta närvaro vad han gör med sin rollfigur så det är väl det som jag uppskattar mest med, med de gamla goda filmerna. Så du är ett större fan egentligen än du vill erkänna. Det, det är helt okej, jag förstår, du gillar de här. <laughs> Sen att det finns filmserier och filmer som står på egna ben som du tycker ännu mer om. Det är helt okej, jag förstår fullständigt. Jag har ju en väldigt, väldigt lös relation med den här filmserien. Jag har sett dem allihopa, jag har skrattat åt dem, jag har njutit av dem. Men de har aldrig riktigt varit de där filmerna för mig. De har varit små mästerverk som jag har kunnat uppskatta, men det är inte så att jag äger någon DVD-box eller Blu-ray-box eller någonting sådant. Men när de dyker upp på tvn så har jag väldigt lätt för att stanna och sitta och njuta en stund och... Det är fantastiskt att de filmerna fortfarande håller så bra som de faktiskt gör för de har ju många decennier på nacken nu för tiden. Och tanken var väl att man skulle ta det här fina, det här magiska, det här uh, unika och lyfta in det i den moderna eran med den här filmatiseringen till ett lite, lite bitter djuvare resultat måste jag säga för den moderna eran är inte en era när eh, den typen av humor faktiskt fungerar. Nej det är sant och det är inte heller en era där ett kompetent bolag har kontroll över den här franchisen. För ja, som alltid när jag känner mig lite extra irriterad över en film så är det ett visst teknikstyrt filmbolag som ligger bakom det hela. Och ja, det ena skitverket tar och överträffar det andra i, i dess eh, makabra sätt och... Jag strunta helt i, i filmskapandet och bara skapa snabba kassakors för att få lite pengar och sko sig på vad som är, är populärt vid den här tiden. Nu har väl kanske inte direkt dagens ämne varit någonting som har stigit i popularitetsgrad innan den här filmen tog och skapades men ja det är den här remake eran vi har gått in i också då allting gammalt populärt ska göras till en ny publik och, och få ny fart och hitta nya åskådare och Ja det kan fungera ibland men då måste man ju samtidigt också ja, förstå sig på ursprungsmaterialet vad det var som lockar folk och inte bara tänka på kostymnissevis så att säga. Och ja var, Sony och, och deras bolag ligger i, i, i min mening på den skalan det, det är nog ganska självklart vid det här laget tror jag. Jo, men det sorgliga är att Sony har så många franchises och så många IP som skulle kunna fungera alldeles utmärkt i dagens filmlandskap. Oh. Det kräver bara att man hittar en bra regissör, ett bra filmteam, att man väljer bra skådespelare för rollerna och man faktiskt har en kompetent manusförfattare som skriver ihop en historia som är... Värd att göra film av. För det är där jag tycker att Sony har sina absolut största brister. Det känns verkligen bara som att de kastar fram vad som helst i hopp om att ja, vi vet inte riktigt vad vi gör men kanske kommer publiken att gilla det. Dagens ungdom gillar ju vilket skräp som helst. Jag tycker inte det men det är ju lite det intrycket jag får när jag ser vad, vad Sony hustar upp för jag är inte imponerad. Den saken är säker. Det enda man kan förlita sig på att Sony kommer att göra kompetent det är att ha produktplacering i så gott som alla scener de kan. Ja eller hur ja. Eh, produktplacering står överst på deras lista. Eh, resten det är mer irrelevant. De kan ge vem som helst i uppdrag att göra en film, och ja sen så kommer de ändå att totalt massakrera den med sina, ja, sina egna bizarra idéer om vad den här filmen ska vara. För de vet inte vad de vill ha, men de vet vad de inte vill ha. Och jag tror mycket av. Bolagets floppar och totalt värlösa filmer beror mycket just på eh, studioinblandningen från kostymnissarna. Att eh, det hela tiden ifrågasätts vad filmteamet håller på med och var de är på väg. Och eh, det där är det nog en, en hel del som eh, har eh, kastats åt sidan för att ge plats åt ja, eh, den här typen av innehåll som Sony verkar vara så förtjust i. Ja, och deras komedier känns som att det är någon som har en fruktansvärd sockerschock. Det är bara högljutt, det är bara någon som springer runt och skriker hela tiden. Det är vulgärt, det är en väldig massa underbältet humor. Och allting som skulle kunna kallas för subtilt eller fingertoppskänsla, det lyser med sin frånvaro, det är helt avsaknat. Och missförstå mig rätt, den typen av komedier har sin plats. De, de förtjänar att finnas för de har en publik. Problemet är när man tar den typen av komik och pressar in i en franchise eller en filmserie eller i någonting annat som... Ja, det är inte hör hemma i helt enkelt. En filmserie som förlitar sig mycket mer på subtil humor, mycket mer på att spela saker och ting straight. Att eh, rollfigurerna inte är medvetna om att de är en film utan de försöker vara så allvarliga och göra det de ska. Och så händer bara en massa tafflighet och av misstag. Där finns så mycket humor att hämta. Men det känns som att man inte riktigt litar på att publiken är smart nog att fatta att det här är ett skämt, det här ska du skratta åt. Och eftersom att vi inte kan lägga in ett eh, ljudspår där folk sitter och skrattar för att uppmuntra publiken att skratta ja då får vi göra det så fruktansvärt övertydligt vi bara kan för att vara... för att vi ska vara säkra på att de fattar att det är kul. Eh, ja, det kan jag skriva under på där också. Det är... Eh... Inte mycket tillit till, till åskådarna här från bolagets sida utan det är bara att simplifiera och göra precis allting till den här formen som de är fullt övertygade att det är den, den mest populära, det som kommer att gå hem. Det är den de fortsätter att trycka rakt upp i åskådarnas ansikte gång efter gång efter gång. Och, ja, med en, en film som den här, som ju inte riktigt är lagd åt det här översimplifierade buffelhumorn av ja, lägsta möjliga nämnare, så ja, blir man chockerad till en början, åtminstone om man har sett ursprungsmaterialet. Eh, har man inte det kan det ju säkert bli en, en helt annan filmupplevelse möjligtvis. Men eh, samtidigt har de behållt så mycket av eh, ursprungsmaterialet. Eh, och försökt hålla fast vid den typen av huvudroll som eh, fanns i eh, de gamla filmerna helt enkelt. Men och sedan göra något helt annat med den och det, det klickar inte och det tror jag inte riktigt kan klicka vare sig man är bekant med franchisen sedan tidigare eller inte. Ja och det är väl hög tid att vi avslöjar vad det är vi faktiskt har tittat på för att våra lyssnare ska förstå vad det är för frustration som vi båda känner och vad det är för värdefull gammal franchise som har besudlats. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Mm, jo, vi har ju sett på The Pink Panther eller Rosa panthern från 2006 i regi av Sean Levy och med manus av Len Blum och Steve Martin. Och den här filmserien är ju känd för att ha spelats av Peter Sellers som du nämnde och han gör ju ett sanslöst bra jobb där. Även om han gjorde det motvilligt, även om han inte var så intresserad egentligen så var han ju ett sådant komiskt geni och ett sådant proffs att det märks inte, alltså... Det, det verkar som att han är i sin absoluta högform när han gör de här filmerna och att han är jätteentusiastisk för han går så in i dem och att så få veta i efterhand att det här var väl inte hans favoritprojekt. Det visar bara vilket geni vi hade att göra med då. Folket som är involverade i den här moderna täppningen. Chockerande nog skulle jag vilja påstå att det är kompetent folk det också, folk som har gjort många många bra filmer, både komedier och dramer och allt möjligt. Och jag blev extremt förvånad när jag såg vilken talang som var involverad och så blev det ett resultat som, ja, är högst diskutabelt. Mm. Ja, nog tål det att diskutera så det ska vi ju göra här idag så det var ju tur i alla fall. Uh, det de här människorna alltså, det är ju väldigt kompetent folk precis som du säger men uh, ja, man kan ju undra om det, om det kanske var rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt mm. för att och verkligen kunna uh, göra det bästa av materialet här och ja, det är nog vid ett par tillfällen då man kan tycka att ja, man kanske borde ha vänt sig åt ett annat håll och gått en annan väg med såväl skådespelare som regissörer och manusförfattare och alltihopa. Det är så många frågetecken som man ställs inför här att... Det känns som att ingen riktigt eh, drog åt samma håll utan det är, är bara en väldig röra där ingen visste vad det var för film de gjorde kanske. Ett litet sådant intryck får man ja och vissa av dem försöker riktigt riktigt hårt att leverera någonting som kommer att vara värt att ta i. Men ja, eftersom inte alla drar åt riktigt samma håll och alla inte lägger ner fullt samma... Ska vi säga passion i sitt skuddespeleri så betyder det att ja det är ett väldigt ojämnt slutresultat och hade den här filmen burit en annan titel än The Pink Panther vet du vad då hade jag kunnat säga att ja, ja, det är en dussin komedi det är inget speciellt men det är inte horribelt heller. Men så fort man sätter ett namn som hör ihop med en annan franchise och påstår att antingen att det är en reboot eller att det är en ny version eller att det är en ny tolkning eller vad det än må vara då får man vackert räkna med att man kommer att jämföras med originalet. Och om originalet eller originalen i det här fallet är någonting utöver det vanliga ja då sätts ribban riktigt högt och om du inte når upp då får du vackert vara beredd på att folk inte är ja, jättenöjda. Jo, det, det får man ju verkligen. Man eh, måste ju ha varit medveten om det arv man eh, försöker bygga vidare på här. Och den tyngd som vilar på deras axlar. Eh, men ja, till deras eh, fördel så verkar de i alla fall ha haft tåga nog att strunta i det och bara gjort sin egen sak. Det, det kan jag till viss del respektera faktiskt. Men eh, resultatet eh, det är väl ändå lite mer tveksamt här så att man eh, verkligen ifrågasätter den väg de valde att gå. Men ja det, det, det finns ju ett uns av originalmaterialet. Man känner igen huvudpersonerna till viss del. Man kan se spildrorna som de har plockat upp och sedan kastat vind för våg. Men där slutar väl egentligen jämförelserna med de gamla Rosa Panten-filmerna. För sedan är det bara... Ja, vad är det egentligen? Är det någonting? Det är är mer en, en lös eh, sammansatt sketchfilm som eh, man sedan i efterhand har försökt bygga samman med, med någon sorts handling. Det är eh, inte mycket struktur på vare sig handling eller uppbyggande av eh, rollfigurer här. Eh, man har en väldigt odefinierad ton på hur man presenterar materialet och den, den humor som de, de försöker få fram här så det, det, det, är, det är bara rörigt helt enkelt och efter den inledande fem minuterna av total ja, ifrågasättande och huvudkliande och alltihopa så kunde man till slut bara luta sig tillbaka och bara stirra och... Ja, det, det hände ingenting. Det fanns ingenting som grabbat tag i en, tyckte jag. Det var ingenting som riktigt rev någonting framåt. Utan sen var det bara saker som hände. Och ja, det är min filmupplevelse här, tror jag. Till det här manusets försvar så vill jag påstå att det finns enstaka skämt här och där som faktiskt fungerar, som fick mig att le eller skratta till. Men det är de som faktiskt lyckas vara små och ganska så subtila. Problemet är att de drunknar i en uppsjö av allt det av allt det galna, allt det bizarra och allt det ologiska. För det är nog det som retar mig mest med det här manuset om vi bortser från de vidriga karaktäriseringarna av rollfigurerna. Men vi kommer dit lite senare, var så säker. Problemet är att man har slängt in en massa saker som man har tyckt varit kul som inte är logiska alls. Saker som att... Ja det exploderar fram och tillbaka utan någon större anledning eller att någonting tillåts fortsätta hända även fast men det är helt ologiskt att det där fortsätter att rulla eller att det där studsar vidare eller att det där hamnar på det där sättet och så vidare och så vidare och så vidare. Där är så många fel här som verkligen känns som att man har ansträngt sig för att tänja på verkligheten så mycket som möjligt och där har vi det största problemet. Mm. I den gamla filmserien så kändes det som att problemen, felen och allt som gick snett för huvudrollen, det var saker som var möjliga. Ibland fanns det de här små bizarra olyckshändelserna som var verkligen en olycklig slumpet. Oj var du verkligen på det stället just när det hände. Oj vilken otur. Men det var inte majoriteten, så det var inte det som hela filmen byggde på. I den här varianten, då är det nästan det som är det enda skämtet känns det som. Det är det enda som händer, att allting i den här versionen av världen är så snevridet att alla de här sakerna tillåts att hända. Och hur dum och hur blåst man än är så måste man vara medveten om att oj, det där gick inte riktigt som det skulle och oj, nu, nu tabbar jag till mig. I den gamla varianten fanns det ju en möjlighet för huvudrollen att, att fortsätta att lulla runt i sin lilla bubbla och tro att han var ja, bättre än vad han faktiskt är. I den här varianten, alltså man måste vara stendum för att inte fatta att man inte riktigt fungerar. Ja, det är, exakt. Det är, allt är, är, är överdrivet och ingenting är, är grundat riktigt i, i verkligheten. Och ja, den, den känslan man fick av de gamla Rosa panther det var ju att det var som pastischer på dåtidens kriminalare att mm. de har återskapat liksom, känslan av den typen av film och eh, gett den ett visst mått av allvar och sen... På det allvarliga lagret så händer det saker som inte borde hända i den typen av film. Och det gör det väldigt roligt av, av förklarliga anledningar. Eh, så varför inte göra på samma vis med nyinspelningen. Att man eh, tar ja, mer moderna däckare. Vilket det finns hur många som helst. Och det är ju lite grann av en egen stil över även nutida kriminalare och annat och sedan gjort det som en bas för den här filmen att man på så vis uppdaterar själva konceptet Rosa Panta men ändå Liksom behåller själva kärnan och vad som gjorde det hela roligt för jag trodde det faktiskt var meningen med den här filmen. Jag förstår i efterhand att det var helt fel förutsättning att ha när man skulle gå och säga The Pink Panther men i min enfald trodde jag att jag satt mig ner för att försöka se på en komedi. Jo, med det stora problemet som många moderna komedier lider utav, Rosa Panton i synnerhet och Sonys komiska produktion också i synnerhet, det är att man inte är överskridande. Sony har en viss mall för hur de vill göra sina komedifilmer och i den mallen pressar de alla komedier. Om man går ett par decennier tillbaka i tiden då var det väldigt vanligt att man lekte med just genres, att man gjorde en film som följde en viss genres mall men den tillhörde tekniskt sett en helt annan genre. I Rosa Pantons fall så är det precis som du säger. Man gjorde de filmerna för att de skulle likna deckarna och krimfilmerna. De hade den estetiken, de mm. hade det bildspråket, de hade det skådespeleriet. Grejen var den att man hade lagt in skämt, man hade lagt in bizarra situationer, man hade lagt in klumpighet och så vidare och så vidare. Och den och krocken var en stor del av humorn. Jag skulle kunna säga samma sak om Ghostbusters. Den är inte filmad som en komedi. Den är filmad som en dåtida skräckfilm, om man ska vara helt ärlig. Humorn kommer i att, ja... Där är skämt som inte hade dykt upp i den typen av film tidigare och därför så blev det någonting bizarrt och därför också underhållande. Men det verkar som att man idag inte vågar gå ifrån sina genres. Det måste vara övertydligt att det här är en komedi, det här är en actionfilm, det här är en science fictionfilm, det här är ett thrillerdrama och så vidare och så vidare. Och när man låser sig på det sättet så... Det stagnerar ju jättefort. Ett par filmer kanske funkar, men om man fortsätter så över ett decennium, katastrof. Och Rosa Panton är ett jättebra exempel på det. Eller ja, Rosa Panton 2006 är ett jättebra exempel på det. De gamla filmerna håller fortfarande. Men det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på vad det är för handling vi har framför oss så att vi kan eh, fortsätta att gnälla på det, så... Vad handlar egentligen The Pink Panther från 2006 om? Jo, under en fotbollsmatch i Paris mördas en världskänd tränare mitt på fotbollsplanen och hans enorma diamantring kallad The Pink Panther skäls utan att någon sett gärningsmannen. Mediedrevet kring detta fall blir enormt och polischef Dreyfus bestämmer sig för att han ska ge fallet till den sämsta polismannen han kan hitta för att distrahera media medan han själv leder en hemlig utredning för att finna mördaren och återfå diamanten. Fallet faller på den enfaldiga menitiska polisen Clouseau som nu blir befordrad till kommissarie utan någon som helst aning om varför han har valts ut för att leda utredningen. Fast så har inte någon aning om det mesta som för sig går omkring honom eller sin egen inkompetens. Han är fast besluten att finna mördaren och att han är rätt man för jobbet. Katastroferna avlöser med andra ord varandra medan kommissarie Kluså undersöker ledtrådar och förhör misstänkta. Men kan han trots allt vara något på spåren? Och nu ska jag göra någonting som är väldigt ovanligt för Radio Escape. Jag ska spoila. Och jag ska spoila genom att säga självklart kommer Kluså att lyckas. Därför att det finns nog ingen som inte gissar det på förhand. Hur många odds han än har emot sig, vilka motståndare han än har, såklart att han kommer att klara det. För helt plötsligt kommer allting att vända och han visar lite kompetens. Det betyder inte att det är logiskt, det betyder inte att det hänger samman och det betyder inte att rollfigurens karaktär är bibehållen. Men man måste ju komma till slutet någon gång, för eller senare, och hjälten, ja, om man nu kan kalla honom det, måste ju vinna. Och ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Manuset är ju en enda stor sörja och skådespeleriet är högst diskutabelt. Men vi kan väl göra som så att vi går vidare och tittar på ett par av rollfigurerna här för det blir inte många, den saken kan jag garantera. Och det beror på den väldigt, väldigt, väldigt bittra sanningen att eh, där är nästan inga utvecklade rollfigurer i den här filmen. Den enda anledningen att vi väljer ut dem här det är ju för att vi, vi måste ju ha någon vi, vi pratar om. Ja, vi skulle utan tvekan kunna ha bara skippat rollfigurerna och bara gå vidare men vi får väl säga några ord om det här i alla fall och åtminstone försöka förklara varför de inte fungerar för det gör de inte och precis som du så angående slutet på den här filmen så lyckas ju vår huvudperson kommissarie Clouseau att lösa fallet och då blev jag fullständigt vanvettigt förbannad faktiskt. när jag, Det var första gången jag visade några som helst känslor i den här filmen. Annars satt jag bara som ett stenansikt och bara stirra uttråkad på den här filmen. Men helt plötsligt kommer den här urbota dumma klumpedunsen, kluså. Och på en sekund så blir han hur smart som helst och har klurat ut vem det är som är mördaren och han kan eh, arrestera honom och, och vinna allas eh, förtroende och beundran och det är helt utan någon som helst jävla logik här utan det är bara nu måste vi komma till slutet och så måste klura ut vem det är som eh, står bakom det hela och en sån personlighetsförändring inträffas på ett ögonblick och alltså det retar fortfarande lite gallfeber på mig att man överhuvudtaget tillåts att göra så här och bara helt plötsligt ändra precis allting som en rollfigur står för, för att man inte orkar längre och man vill bara få slut på, på det här drabblet. Och det riktigt frustrerande det är att alla de här små uppenbarlserna som gör att han listar ut vem som är skurken och varför han eller hon gjorde det och motiv och så vidare. Det är uppenbarlser som ja, om man verkligen hade fattat hur de hängde ihop, vilket det gör en antydan om att han gjorde vid den tiden. Då är det väldigt många beslut som man faktiskt inte borde ha fattat. Beslut som hade varit logiska om han gjorde det för att han ännu inte hade listat ut saker och ting. Men så påstår de att, jo då, han, han visste precis vad det här betydde vid det tillfället. Ja men varför gjorde han så där då? Varför sa han så där? Varför pratade han med dem? Varför gick han den vägen? Alltså ingenting hänger ihop utan det känns verkligen som att någon har haft en, en vag idé medan de satt och skrev manuset, att ja så här ska vi få ihop det. Men bitarna passar inte ihop, men strunt samma det är en komedi så logiken är inte så där viktig. Och fy tusan vad det frustrerar mig, i ärlighetens namn. Jag försöker hålla mig lugn, jag försöker hålla mig stillsam, men uh, sånt kan irritera mig något kuppigöst. Och med tanke på att det är Steve Martin vi har i huvudrollen som Jacques Clouseau, det gör mig också så enormt irriterad. Därför att Steve Martin är en bra komiker. Han är en bra manusförfattare. Han kan vara extremt. Extremt rolig. Han kan vara extremt subtil. Han har så mycket talang för det här. Vad tusan gör han av den talangen när han spelar den här rollen? Mm. Ja, det, det, det kan man verkligen fråga sig. Eh, dels hur han ville gestalta eh, den här rollfiguren. Och dels hur han väljer att och faktiskt presentera den till slut också. Vad som ligger bakom och det val han gör det är ingenting som följer någon som helst rim och reson här. Inte heller faktiskt valet av Steve Martin som huvudrollsinnehavaren här. För jag får inte honom att fungera med Clouseau alls. Alltså Martin kan vara jätterolig och intelligent och kvicktänkt. Mm. Men ja framförallt så är han ganska så tydlig. Man ser att han agerar när han är med i en film. Det är sällan han lyckas vara så jordnära och gå in i sin roll att han inte kan låta bli och eh, ha någon mimik för sig som lite utstrålar här: Titta på mig när jag är rolig. Eh, lite så är det lite allt för jämnande med Kluså tycker jag. att han ska ju vara den här urbota dumma som inte vet om vilken imbecil han är helt enkelt. Och Steve Martin inger inte det intrycket för mig. Utan när någonting oförutsett händer som Kluso inte visste om så känner jag i alla fall att jag får intrycket att Steve Martin liksom utstrålar. Eh, rollpersonen vet inte om det men jag vet om att jag gör något jätteroligt här. Jo men det är så övertydligt, det är så överskådespelat och det är så högljutt och det förvånar mig något enormt. Och jag kan tänka mig att Steve Martin, han är ju involverad i den här filmen mer än som huvudroll. Han har ju skrivit manus, han har säkert varit en del i att få hela det här projektet i rullning och så vidare. Så det är nog ett litet passionsprojekt för honom att, ja jag önskar att jag hade fått spela den här rollen. Det är säkert en roll som han har beundrat sedan han var ung och han såg de gamla Rosa Panton-filmerna. Åh jag hade velat göra den här rollen och nu får han chansen till det. Problemet är bara bara för att du gillar någonting, bara för att du är väldigt förtjust i någonting så betyder inte det att du faktiskt kan göra samma sak. Det finns en anledning till att studios har långa och väldigt utdragna så kallade castings där de testar olika skådespelare för att se vem som kan spela en roll på bästa möjliga sätt. Därför att, hör och häpna, alla skådespelare kan inte spela alla roller. Faktum. Det är högljutt, det är spelat. det är så fruktansvärt plågsamt att jag lider när jag sitter och tittar på det. Och det här lilla talfelet han ska ha med sin ja franska brytning, bara det blir ju ett skämt som är så överdrivet och som blir en poäng som de verkligen bygger upp. Därför att det kommer att komma ett skämt sedan där det här är den stora poängen. Är ni beredda? Är ni beredda? Och jag sitter och ryser i tv-soffan och undrar, vad tusan håller ni på med? Tyvärr, Steve Martin, jag gillar dig som skådespelare. Jag gillar väldigt mycket av det du gjort. Men det här, det här är nog en av dina absolut sämsta prestationer. Ja, det, här, det kan jag absolut skriva under på, men alltså till Steve Martins fördel så bemästrar han åtminstone mustaschen som Clouseau har. Den ger rätt intryck, så Steve Martins mustasch får en eloge. Den eh, lyckades fånga andan av Clouseau. Resten av Steve Martin, nä, jag är ledsen, det, det håller inte måttet. Dialekten är totalt hemsk att lyssna på och sättet som du, du försöker fånga Peter Sellers anda och, och bygga vidare och göra någonting i ett av det. Nej jag är ledsen, det, ingenting fungerar här. Det här föll pladdask hur mycket du än försökte. Det var roligt att du försökte, det var inte roligt att se resultatet. Nej, och jag kan faktiskt inte begripa att folk tyckte att det här var tillräckligt underhållande för att det skulle motivera en uppföljare. Det är... Ja, det, är, det, är, det är fasansfullt, fasansfullt helt enkelt. Men om vi går vidare i vårt lilla rollgalleri så har vi faktiskt en rollfigur som jag tyckte mer om än huvudrollen åtminstone. Och det är inte för att det är en bra människa egentligen för han smider en hel del lönska planer och har en del fuffens för sig. Men han spelas åtminstone betydligt straightare än alla de andra rollerna och um, har lite mer karisma än många andra i den här filmen. Och det är ju naturligtvis Charles Dreyfus som är polischefen och porträtteras av Kelvin Klein. Och Kelvin Klein är också en sån här skådespelare som har spelat många bra roller. Jag har många fina minnen av att se honom i olika dramaproduktioner. Och jag måste säga att han ändå har en, en viss känsla för komisk timing. Han, han fungerar väldigt bra i den här typen av roll. Frågan är bara om den här rollen är tillräckligt väl skriven för att vara någonting eller om de helt enkelt bara har skaffat sig en bra skådespelare och hoppats att det kompenserar ett väldigt platt manus. Ja, vad ska man säga om, om Chief Inspector Dreyfus och Kevin Klein här? Det är betydligt bättre till att börja med. Man blir inte förbannad på rollfiguren. De har gjort om Dreyfus väldigt mycket jämfört med originalfilmerna. Och det har jag inte något emot faktiskt. Dreyfus här är inte enerverande eller elak på, på samma vis. Han är mer sansad, kall, logisk. Och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Sedan... Är det enda han egentligen är till för att vara slagpåse för Klooså? Han fyller ju egentligen inte någon annan funktion där, utan han är lite där bara för att ja, göra sig lustig på honom. Och, och vad kan Kevin Klein göra med, med det materialet? Ja, inte mycket tydligen. Och ja, jag vet inte hur motiverad Kevin verkar ha varit för. Den här rollen. Men han, han verkar lite småjum. Det, det måste jag säga. Så det är inte ett allt för gott betyg för, för Kevin Kline här heller. Eh, inte heller hans dialekt som jag tyckte skiftade lite grann. Eh, om man jämför den första scenen han är med i, i filmen. Då jag tycker höra att han bryter lite grann på franska. Eh, var vi han sedan i nästa scen börjar prata mer brittisk engelska och så fortgår det sen i, i resten av filmen. Jag vet inte om det var bara jag som hörde helt tokigt eller eh, om, om Kevin gjorde en snabb liten ändring på hur han spelar sin eh, rollfigur här för att det, det var någonting som inte fungerade. Nej, den, den franska brytningen den går väldigt upp och ner i den här filmen för alla rollfigurer involverade. Bortsett från de som faktiskt har franskt påbrå, för vi har ju ett par stycken som har det. Men huvudrollerna av någon anledning har det inte och därför så måste de fejka den här brytningen. Men samtidigt så verkar det vara någonting som de har tagit väldigt lättsinnigt på därför att det är ingen som verkar bry sig. Och i ärlighetens namn, hade det varit det allvarligaste problemet med den här filmen då hade jag varit beredd på att säga, ja, okej, okay, fine. Det är inte jättebra, det skulle ha gjorts bättre. Men det är ingen katastrof. Nu är det bara det att det här är ett problem utav cirka, ja, jag vet inte, tusen stycken som, som rätar mig. Och så många problem på hög, då börjar det bli ett... Ja. En lite mer drastisk situation om man säger så. Trots det vill jag ge Kelvin Klein en liten eloge här, för han, han försöker åtminstone och han är nog den avskådespelarna spelarna som faktiskt producerar den bästa rollen här skulle jag vilja säga. Där är väl en som vi kan diskutera om den inte är snäppet bättre, men den är betydligt mer återhållsam. Polischefen försöker ju åtminstone vara med och ha komiska scener och så vidare, så, så han försöker ju. Medans många av de andra, de står mest bara och tittar på och, och rynkar pannorna och vet inte riktigt vad det är som håller på att hända. Så, Kelvin, bra jobbat. Det är ingen fullträff, men i den här filmen är nog du den absolut roligaste rollfiguren. Mm, ja det, det kan jag nog säga Den, den bästa rollfiguren Men eh, ja Ganska intetsägande ändå Och skärmlös eh, Livlös skulle jag nästan vilja säga eh, Kevin Klein Är väl den, den, den Starkast lysande stjärnan Bland skådespelarna här och eh, ja, även om han eh, inte eh, är i sitt fulla esse som jag vet att han kan vara vid tillfällen och då är han riktigt briljant och härlig att se på här ja, går han mer på sparlåga känns det som och resultatet blir lite av det också men ja, i hela friden skulle man göra med den här rollfiguren annars eh, med, det, det fanns inte mer energi att satsa helt enkelt så Kevin gjorde vad han tyckte att rollfiguren förtjänade och ja, där är vi i det så jag vill inte klandra Kevin allt för mycket för, för rollen här men ja, det, det är inte den bästa rollprestation jag har sett i mitt liv däremot. Nej, chief inspector Charles Dreyfus, ingen höjdare men Kelvin Klein rockar åtminstone mustaschen här också så <laughs> det är väl mustagen som är den, de största stjärnorna i den här filmen kan vi säga. Någon som däremot inte har någon mustasch och har en rollfigur som är lite mer eh, återhållsam och väldigt, väldigt jordnära och därför inte sådär jättekul utan är väl med den så kallade straight mannen i den här historien. Det är ju Gilbert Ponton som är polisen som blir Clouseaus assistent och samtidigt, just, just, spoiler, spoiler, är spion åt Dreyfus för att han ska hålla koll på vad Clouseau håller på med när han är ute i fält. Och den här rollen är ju därför av naturen en väldigt återhållsam sådan men jag vill ändå påstå att Jean Reno som spelar den här gör ett sanslöst bra jobb. För här har vi också en riktigt bra skådespelare som kan leverera riktigt mycket och lyckas gjuta en hel del liv i den här rollfiguren trots att den är så återhållsam. Det här är bara någonting speciellt med eh, Renos skådespeleri som, som jag gillar. Jag hade velat se mer av honom. Jag hade velat få veta mer om hans personlighet. Så som han presenteras här, ja, då är han bara bollplanket till Clouseau. Och det känns som en, ja, en bortkastad chans faktiskt. Mm, mm, jag förstår vad du menar. Ja, det, Jean Reno är, är faktiskt riktigt härlig. Han är så bra på att spela de här personerna med, med så... Tum blick som verkar vara så borta i ett annat land, och ja, när jag tänker på det, han kanske hade varit en bättre klus så än vad Steve Martin var egentligen. För han har den här, eh, den här auran av eh, dumhet omkring sig, men eh, sedan kan han ju gnistra till i eh, emellanåt och, eh, och få till någonting eh, riktigt. Eh, Härligt i sitt skådespeleri också, en sån energi och närvaro i, i det han gör. Så ja, det, det hade kanske varit en idé där. Men Jan Renault fick inte chansen att ta sig an plusår utan han får vara medhjälpare istället. För man kan inte ha en fransman som spelar en fransman i en amerikansk film. Så eh, Ponton han eh, får stå lite vid sidan av och göra ja, inte mycket mer än att sukka åt eh, Klosås dumhet och försöka eh, guida honom lite mer åt, åt rätt väg här och ja det är ju egentligen inte så mycket eh, att göra för Jean Renaud här heller men... Eh. Här finns det i alla fall något, något så solitt att stå på. Det, det är så skönt att ha den här rollfiguren i den här filmen. Han är lugnet mitt i stormen. Någonting att hålla tag i medan det här kaoset och skrikandet och, och flamset pågår runt omkring. Han, han är en riktig människa. Han känns som en, en riktig människa. Och ja, det var vad den här filmen behövde tror jag. Problemet med figuren är ju att han börjar ju som en förrädare, eller ja, egentligen inte förrädare men han har ju ett dolt motiv som Kluså inte känner till hos Tost harkel, harkel Men vad som förvånar mig med det är ju att han, spoiler, spoiler, byter sida och är väldigt lojal till Kluså mot slutet och är ju en av pusselbitarna som hjälper Kluså att knäcka det här fallet. Och... Jag visste att det skulle hända, jag satt och väntade på den här växlingen för att se vad är det egentligen som motiverar honom till att bli lojal till Clouseau, att ställa upp och att hjälpa honom och den motivationen är helt frånvarande. Den, den finns inte där överhuvudtaget. De försöker antyda att han tycker väldigt synd om Kluså när ä, saker och ting går riktigt illa och det avslöjas att han är på helt fel spår och han blir förlöjligad i media och allt möjligt och, och därför så är han beredd att ställa upp när Kluså ringer och säger ja jag vet vad som har hänt, jag, jag vet hur vi ska kunna lösa det här fallet. Hade man lagt ner lite mer tid på att faktiskt ge den här rollfiguren en personlighet en mänsklighet någonting mer än bara följeslagaren som stirrar tumt på tokfransen framför honom så hade det kanske gått att göra någonting där nu har man inte lagt ner någon energi på det och därför så blir det en av de här små bristerna och felen i manuset och Jean Renaud han, ja, han gör vad han kan med ingenting Ja, det, det hans ark som han, han följer den är ju inte logiskt det, det håller jag med om men den, den känns ändå hyfsat grundad i verkligheten överlag- om man ser på det, på det stora hela. och ja, eh, Jag kan acceptera mer hos eh, den här eh, rollfiguren- just på grund av att han, han känns mer eh, verklig- och han gestaltas på ett humant sätt. Eh, jag kan relatera till den här rollfiguren i alla fall- Eh, vilket jag inte kan med, med någon av de andra i, i den här filmen. Och, eh, ja, därför, det, det blir lite av eh, det emotionella fokuset för, för The Pink Panther. Där man har någonting att eh, knyta sig an till faktiskt. Och det, det är väl därför eh, jag, jag håller den här rollfiguren betydligt högre än, än alla andra. för ja, det, det var någonting i alla fall. Och någonting är mer än ingenting men det är långt ifrån det som kan rädda filmen. På skådespelarfronten så är detta här det absolut bästa filmen har att erbjuda och det är smärtsamt på många sätt och vis. Man försöker göra när utav ett par andra genres. Vi har en James Bond lookalike som dyker upp och som... Eh, Ja, hittar på både det ena och det andra. Och mm. gissa vem som får äran för det som händer. Host, host, harkel, harkel. Och så vidare och så vidare. Men det är så osmidigt. Och det är så illa skrivet Och det är så fruktansvärt dåligt skådespelat Så på skådespelerifronten inte ett nytt. Det är bra människor de har hittat. Men de har inte satt dem i bra roller. De har inte fått bra regi. Och det är en smärre katastrof. Tyvärr. Den bästa aspekten av den här filmen, och det säger inte mycket egentligen, det är väl det visuella här för att de har ändå fått till ett väldigt snyggt foto i den här filmen. Det är inget överväldigande eller superkreativt men med tanke på alla de andra bristerna så... Känns det känns ju åtminstone skönt att vi har något fint att titta på under tiden. För det är färglat, det är intressanta miljöer och det är vackra byggnader och så vidare. Och jag sitter hellre och tittar på bakgrunden än skådespeleriet. För då får jag åtminstone ut någonting av det jag tittar på. Mm. Ja, det är om inget annat ett acceptabelt eh, foto som man bjuds på här. Man har bemödat sig någonstans här i alla fall och det är ju riktigt härligt. Nej, jag tror inte jag har så mycket att klaga på någonstans på det visuella. Men jag har väl heller ingenting att, att riktigt höja till skyarna heller utan det är, det är helt okej okay och inte så mycket mer. Det var... Väl well, i stort sett, det var en stundsekvens som jag tyckte var väldigt välkoreograferad i början när en massa cyklister krockar med varandra och far huller om buller som såg ganska mäktig ut. Men utöver det så var det ingenting jag direkt reagerar på, varken positivt eller negativt med den här filmen. Det är. Kompetent gjort, helt acceptabelt, men inte mer än så i mina ögon. Nej, det känns väl lite som att de har tagit ett grundteam och bara sagt att ni ska spela in den här filmen. Det ska vara standardfilm, det ska vara standardmiljö, det ska vara ja, standardfärger och så vidare. Och så har de sprungit iväg och filmat det här. Och det gör ju att det känns ordinärt. Det känns väldigt typiskt Sony-film. Och det behöver inte betyda att det är något illa, det betyder bara att man behöver ett ja, bättre manus och bättre skådespeleri för att väga upp bilden. Så där vet vi ju redan nu att det är en smärre katastrof på gång. Så den är väldigt, väldigt, väldigt ordinär, den är väldigt medelmåttig, det är ingen katastrof, det är inget större problem, men det är å andra sidan inte överväldigande eller tillfredsställande heller. Det hamnar där i den här mellanzonen av lagom. Ja och det är betydligt mer än andra aspekter i den här filmen så det är ju beröm i, i jämförelse med det ord vi har benämnt allt annat med som vi har pratat om här. Så lagom blir helt plötsligt hur bra som helst för den här filmen och Ja, det, det, var, det var skönt att det inte var en total visuell kollaps också. Jag hade nog inte riktigt klarat av att få en havererad story, värdelösa karaktärer och ett totalt hemskt foto blandat samman. Då hade jag nog exploderat åtminstone den estetiska sidan av min hjärna. Så ja, det, det var rätt skönt att man hade, hade det här visuella, som du säger, att luta sig tillbaka på. Och, och åtminstone drömma sig bort lite grann medan man väntar på att ja, nästa scen skulle avverkas så att man kom till någon ny miljö som man fick bekanta sig med. Faktum är att den bästa scenen i hela den här filmen: den hör samman med det visuella. För det är den lilla animerade vignetten som kommer i början av filmen. Och det är ju väldigt klassiskt för Rosa Pantern filmerna att eh, den här diamanten ska gestaltas av den klassiska Rosa Pantern figuren som föddes från den här franchisen. Så det har ju kommit mer än bara en serie spännande komedier. Det har ju kommit tecknade filmer och allt möjligt annat också. Men allt nog... Där har man ju faktiskt lyckats återskapa den här franchisen som absolut bäst För där har vi Panton, han springer runt och gör saker Vi har Kluså som försöker hålla jämna steg och lyckas inget vidare Och där känns filmen så otroligt bekant Så otroligt rätt och så otroligt snygg helt enkelt Det är bara synd att det varar ungefär, ja vad är det? En minut, en och en halv och sedan har man en och en halv timme katastrof framför sig. Ja, Sony vet verkligen hur man lägger upp publiken för att bli så besvikna som det bara går. När man bemördar sig så i inledningssekvensen med att lite fånga eh, känslan från eh, föregående filmer. Eh, plocka upp musiken igen och låta de klassiska tonerna klinga ut i, genom högtalarna där. Och... När detta är slut och man har börjat tänka, hmm, ja det ser ju riktigt bra ut det här, ska det här vara en, en skön remake för en gångs skull där de har eh, fångat och eh, återskapat och moderniserat originalet och så börjar filmen och eh, ja... Där, där sjönk humöret direkt i botten tror jag så snart det animerade var över för det tog inte många sekunder innan man kände att nej den här rosa panten den, den finns inte kvar och sedan bara sjönk det lägre och lägre. Men musiken är åtminstone lika klassisk idag som den var då. Jag får fortfarande mysrys när den dyker upp. Det är... En av de där filmmusikerna som jag alltid bär med mig. Och hör jag den så... går ja, gåshud direkt helt enkelt. Så därför känns den lite besudlad att den är med i den här filmen. Men vad ska man göra? Jag har åtminstone musiken kvar. Jag kan lyssna på den helt separat utan att behöva blanda in den här filmen igen. Ja, exakt. Den, den är odödlig musiken härifrån. Och jag... Lyckligtvis kommer den att leva vidare även efter den här hemska remaken här. Mancinis klassiska tongångar. Det känns så väl igen och det kan inte dö. Och det inger en sådan känsla fortfarande där. Det är ikonisk musik och den glömmer jag nog aldrig så länge jag lever faktiskt. Ja, jag kan inte göra annat än att hålla med dig. Där, där är något speciellt som har hänt där och jag njuter varje gång jag hör det. Men eh, om vi ska lämna musik, det visuella och allt det andra bakom oss och fokusera på att sammanfatta den här filmen. Även om jag är ganska säker på vad det kommer att barka så är jag väldigt nyfiken vad du har att säga. Mm. Då ska vi se hur vi sammanfattar den här filmen. Uh... För jag, jag är inte den, den största beundraren i världen av de gamla rosa Panther filmerna, Men det var riktigt charmiga filmer som utgjorde en total lekstuga för Peter Sellers och hans komiska talang. Den här nyinspelningen är det rakt motsatta. Det är en så seg, meningslös och allmänt dum film som... Bara förmår att visa upp bristerna i Steve Martins skådespeleri. Det är helt omöjligt för mig att se den här filmen utan att jämföra Martin med Sellers. Och stackars Steve, han har absolut ingenting att komma med här. Eh, han försöker desperat att finna den här ikoniska rollfiguren. Men utöver mustagen och ett fånigt försök att härma dialekten som Sellers använder, så. Finns det ingenting som påminner om den gamla hedeliga Clouseau? Lägger man jämförelsen åt sidan så är den nya Clouseau inkonsekvent, enerverande och totalt skärmlös. The Pink Panther lägger så mycket tyngd på denna rollfigur och Martin kan helt enkelt inte leverera det som behövs för den här rollen. Jag fick... Också för mig att Pink Panther skulle vara rolig. Vilket var ett fatalt antagande att göra inför den här filmen. Jag fann ingenting här som skulle kunna påminna om ett skämt. eller ja, Åtminstone inte något som presenterades på ett roligt och underhållande sätt. Det här var för mig en, alltså en helt stendöd komedi i mina ögon. Till filmens fördel så såg den åtminstone inte helt för ut. Så den visuella presentationen, den hade man i alla fall koll på. Men alltså, gissis, lite mer än så här kan man väl ändå förvänta sig av en rosa Pantern remake. Även när vedervärdiga Sony står bakom produktionen. Man har alltså missat att återskapa känslan, humorn och karaktärerna från originalet. Man har missat att ge filmen en egen identitet och en egen relevans. Man har missat att skriva ett manus som är mer än en hög med lösryckta sketchutkast som sedan klipps och klistras samman. Man har missat att anställa skådespelare som kan göra någonting med sina rollfigurer. Vad fanken har man hållit på med i den här produktionen då? Det snabba svaret är väl snabba pengar på en franchise med en hög igenkänningsfaktor och det gör mig alltid lika irriterad. Fy fan för The Pink Panther ser jag och jag hoppas att ni alla gör er själva en tjänst och håller er borta från den här filmen och således även vägrar att belöna Sony för det här tramset. Ja det är väl ett råd jag skulle vilja säga om alla Sonys filmer de senaste tio åren. Belöna dem inte när de gör fullständiga skitfilmer. När de... Äntligen lyckas göra någonting med lite kvalitet igen, absolut, då kan ni ösa hur mycket pengar ni vill på dem. Men när de gör sånt här dussindravel, ja, låt dem känna att det svider för eh, kreativitet kostar, de vill bara tjäna pengar och det är övertydligt med den här produktionen. Man har bara slängt ihop ett manus. Det är åtminstone så det känns. Man har valt skådespelare som vill spela rollerna snarare än de som kanske är lämpliga att spela rollerna. Därför att de tänker väl att ja, jo, men det är komiker. Klart att de kommer att kunna spela in en komedi. Nej. Det är samma sak med komedier som med alla andra filmer. Det krävs rätt skådespelare till rätt roll och rollen måste vara välskriven och finnas i ett universum som också är väl etablerat och välskrivet. Inga utav de beskrivningarna som jag ger nu passar in på Rosa Panton 2006. Det här är en fullständig katastrof av många anledningar. På ett sätt skulle jag väl vilja säga att den är ganska fickjummen. Det finns en del skämt som funkar här. Det finns betydligt fler skämt som inte funkar om du inte verkligen gillar den här sockerstinna, skrikande typen av komedi för då har du en fest framför dig. För oss som vill ha lite mer innehåll, som vill ha någonting mer att bita tag i så är det något av det andefattigaste jag har stött på på mycket länge. Skådespelarna, de försöker, men passionen finns inte där. De förstår inte riktigt sina roller och de försöker göra rollerna till sina egna utan att riktigt förstå vilket av många av de här bär på. Och det gör ju att man känner sig inte riktigt bekväm med det man ser. Det enda som känns okej, okay, det är det visuella. För filmen ser helt okej okay ut. Det är inget överväldigande det är lagom. Det bästa i hela filmen det är den animerade sekvensen där man visar titel och vilka skådespelare som är med. Och när den en och en halv minuten är över ja, då kan man i princip stänga av filmen och inte ha någon större förlust och det gör faktiskt ont för mig att säga det därför att jag kan se potentialen i den här rebooten. Det finns så mycket som hade kunnat funka, det finns så mycket som hade kunnat vara roligt. Tänk dig att ta den här väldigt knepiga rollfiguren och flytta honom från 60- och 70-talet in i 2000-talet och se honom löpa amok med all den teknologi och allt det som händer här och nu. Det hade ju kunnat bli så fantastiskt kul. Men det kräver att man vet vad man håller på med. Det kräver att man har fingertoppskänsla. Och det kräver hörhäpna att man är rolig. Den här filmen är inte rolig. Den är tafat, den är klumpig och den är en fullständig flop. Jag kan inte rekommendera den här, inte ens som en av de där filmerna som är så dålig att den blir underhållande för inte ens den nivån lyckas vi komma till här. Det är bara en sådan film som känns som att de lika gärna kunde ha struntat i det låtit originalen förvara de enda Rosa panton och så sätta punkt där. Ja om det ändå vore så väl, om man kunde vrida tillbaka klockan till ögonblicket och vi spikade den här filmen inför höstens schema och bara välja en annan film istället och ignorera uppföljaren och hela den skiten och bara få njuta och bibehålla det skärmen eh, och eh, nostalgin som de gamla rosa panterfilmerna innebär. Eh, åtminstone för mig, så, så hade det varit riktigt skönt. Nu, nu känner jag mig mest bara smutsig faktiskt. Ja, men samtidigt måste du väl erkänna att det är ganska skönt att få sitta och kräka av sig lite ibland och få vara arg och irriterad på något så enkelt som en film. Därför att när man väl har stängt av den, slängt bort dvd och aldrig mer öppnat Blu-ray-fordralet då kan man känna sig lugn. Man kan ingå ett sändläge därför att- nu kommer jag aldrig mer att stöta på den där. Mm. Och, och åtminstone jag kan tycka att det är väldigt befriande. Ja, ja du, du, du har nog rätt. Det, det är trots allt bara en film. Och man har kunnat ventilera sig lite grann. Det, det, det är så jag får, får se på det hela nu, tror jag. För att inte deppa ner mig totalt här så- det är bara en film, det är bara en film, så där nu, det känns mycket bättre nu. Jag tror jag har börjat få lite mer kontroll över känslospektrat här nu. Samtidigt så gör det ju ingenting att du är lite mörk och kanske lite låg. För nästa vecka ska vi ju ta oss an en film som är betydligt mörkare och har en hel del element som kommer att vara intressanta att djupdyka i för nu blir det science fiction och det blir frågan om vad är det som är mänsklighet, vad är det som är medvetande och vad är det som innebär att vara människa egentligen? Mm, ja just det, det här temat som åtskilda filmer har eh, försökt sig på och bena ut där och, och få oss att tänka på det är ändå, det är någonting lockande med det där. Någonting, någonting spännande. Någonting som, ja, nu kanske inte är allt för långt bort i framtiden innan vi måste konfrontera och bena ut på allvar i verkliga livet. Så det känns som den här typen av filmer blir, blir allt mer relevant och... Ja, det brukar ju sällan vara några eh, lättvindiga komedier som den här typen av filmer är. Så det, det blir nog lite, lite mörkare territorier nästa vecka. Ja. Lite mörkare och tyngre skulle jag vilja säga. Om man ska likna den här filmen vid någon annan så är det nog Blade Runner som jag först kommer att tänka på. Och ska man jämföra med den så är det ju en väldigt hög ribba den här nya filmen har att leva upp till. Samtidigt har jag hört väldigt mycket gott om den här och det gör ju att jag, jag ser väldigt mycket fram emot att se den. Så nu är ju den stora frågan bara, vad är människa? Vad är maskin? Är jag vid liv eller är jag kanske bara en maskin? Ja, ibland känns det faktiskt som att man bara existerar här i, i mediebruset nu i, som en röst i den digitala världen. Kanske har vi ingen kropp. Vi är kanske bara artificiella röster. Det är mycket att tänka på inför nästa vecka tror jag. Och eh, Vi behöver nog se över vår egen existens lite grann här också tror jag. Ja och det är kanske bäst att vi tar och uppgraderar våra system tills dess Så att vi är säkra på att allting kommer att gå så smidigt som möjligt När vi ska ta oss an någonting så här stort Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss Och vi hörs snart igen Jag heter Danny Arling